15. fejezet Egyszer a J Streeten sétálgatva, a késő esti órákban elém lépett egy törpenövésű, középkorú fickó, és pisztolyt szegezett rám. Igazi liliputi alak volt. Pici, 70 cm-nél sem volt nagyobb. Csikos öltönyt és kalapot viselt, és az olasz mafiózóktól ellesett vékony kis kisbajuszt. Torok hangon, alpári stílusban követelte a pénzem. – Add ide a tárcádat! – sipította szigorúan. Először komolyan sem akartam venni. Biztos valami helyi kocsma reklámfigurája, gondoltam. A kis emberke azonban felhúzta a revolver kakasát, lövésre kész állapotba helyezve a fegyverét, és ismét rám sipított. – Nem hallod, nyakigláb? Kiukasztom a bőrödet, ha nem adod ide a tárcádat. A fegyveren látszott, hogy valódi. A felszólítást sem lehetett félreérteni. Egy szóval ki akart rabolni. Egyszerű útonállóként. Ez már másodszorra fordul elő velem az életemben. Az első azon a csodálatos meleg nyári éjszakán történt, a Central Park fái között, több mint egy évtizede, Méri Elizabettel történt búcsú esténken. Előzőleg soha nem láttam ezt az apró kis embert, most pedig úgy hozta a sors, hogy minden előzmény nélkül fegyvert fog rám, és a tárcámat követeli. A zsebembe nyúltam, és ráfogtam új revolverem markolatára, azonban hirtelen meggondoltam magam. Sajnáltam ruhán keresztül rálőni. Más terveim támadtak vele. Egymás után kavarogtak az ötletek a fejemben. Az előző rablót élve ástam el. A kis törpe növésű úton álló látványa azonban újabb tervek szövésére ösztönzött. Úgy akartam lefegyverezni, hogy ne sérüljön meg, és ne is csapjak zajt, nehogy meglásson valaki. Egyszerűen fel akartam emelni, és kicsavarni a kezéből a termetéhez viszonyítva a méretes revolvert, hogy azután két ujjammal fülön csípjem, és mint valami rossz gyereket hazavezessem. Azonban ezúttal hibáztam és a fickó teketóriázás nélkül rám lőtt egyszer, majd egymás után szedve aprócska lábait elszaladt. A lövéstől kiterültem. A hideg betonon feküdtem kiszolgáltatott helyzetben. Rázott a hideg. Éreztem, ahogy a vérem átáztatja a ruhámat, és ragadós masszaként folyik szét alattam a betonon. Úgy tűnt vége mindennek. Az emberek gonoszságán filozofáltam, mikor végül nem sokkal később járók rám találtak, és mentővel a helyi kórházba szállítottak. Egy műtéten este át, és hamarosan világossá vált, hogy megmaradok. Az orvosok szerint csupán a vak szerencsém múlott, hogy nem ért létfontosságú szervet a lövedék. Egyszerűen keresztül ment rajtam. Mikor felépültem, és kiengedtek a kórházból, az első dolgom volt, hogy elkezdtem keresni a törpét. Lényegében nem volt nehéz feladat, hisz ha a környéken nem is, menhetten északi részén ismerték a Harlem negyedben lakó Liliputi útonállót. Az ügyben nyomozó rendőröket hamis nyomra küldtem. Nem akartam, hogy levadásszák előlem ezt a jó kis zsíros falatot. Pár napot rá kellett szánnom. Egy kis kérdezősködés, meg néhány száz dollár kellett hozzá, és végül sikerült ráakadnom a törpére, a Frederik Douglas úton lévő törzseje közelében. A férfi épp a járdán gyalogolt, amikor megpillantottam. Azonnal megismertem. Vékonyra nyírt, gengszteres bajusza alatt mogorva szájtartással nézett előre. Fején ugyanaz a szürke kalap volt. Karimája apró, mélyen ülő szemeit takarta. Pont, mint amikor rám lőtt. Apró lábait szedve haladt a járdán. A tervem egyszerű volt. Mellé léptem, megragadtam, lefogtam, majd egy mellettünk lévő kapuajba betérve, ragasztó szallaggal leragasztottam a száját, és összekötöttem a kezeit. Egy kézzel elővettem a kloroformos üveget, és egy zsebkendőbe öntöttem belőle, hogy megnyugodjon, és csendben haza tudjam vinni. A kloroform kellemes illatú, szintelen oldószer és kiváló altatószer. Pár levegővétel elég a gőzéből, és minden ellenállás megszűnik, az áldozat békésen elkábult tőle. Azonban a kis nyavajásnak sikerült kiszabadulnia a karomból, és összekötözött kezekkel, bekötött szájjal, aprókat lépve pici lábaival szaladni kezdett. Mivel a kapuban elálltam az útját, befelé a lépcsőház felé menekült, és elkezdett felfelé mászni a lépcsőn. Utolérve végül felkaptam és a zsebkendőt az arcához szorítottam. Ellenkezett egy jó fél percig, de végül kénytelen volt levegőt venni, és az altatószer hatott. Ezután levettem a szájáról a ragasztást, nehogy megfulladjon, és a kis testet begyömöszöltem a nálam lévő hátizsákba. Így sikerült megszereznem magamnak, és hazavinnem Ábrám Vélont, a törpét. Ábrám arra ébredt, hogy kezeit és lábait előzőleg újra összekötöztem. – Megismer, kedves barátom! – kérdeztem tőle. Ő azzal reagált, hogy kinek hiszem magam, hogy neki ismernie kéne engem. Szóval minden adott volt, hogy kiválóan érezzem magam a társaságában. Ezután méréseket végeztem rajta, csupán személyes kíváncsiságom kielégítése céljából. Ábrám 45 éves volt, és mindössze 69 centiméter. súlya mindössze 11 kilógram. Mit is mondhatnék róla? Valójában nem sok elképzelése volt arról, mi vár rá, mert elég sem beszélt. Most mit fogsz csinálni? Térdre fektetsz, és elnás pángolsz? Kérdezte pimaszkodva jellegzetes hangján. Ezután előhoztam az ecélból előzőleg megvásárolt 40 literes fazekat, amely a létező legnagyobb volt, amit a városban kapni lehetett. Üzemi konyháknak szánták. Vizet töltöttem bele, majd a tűzhelyre téve alágyújtottam. Ábrám továbbra is morcosan fintorogva nézett maga elé. Nem kiabált, nem ellenkezett. Biztos vagyok benne, hogy azt hitte viccelek. Ezután levágtam róla a ruháit, és beraktam őket egy szatyorba. Ábrám ekkor már méltatlankodni kezdett. Egyénileg rászabott öltönye volt, azt mondta, hogy ehhez nincs jogom. Kínosan érezte magát, mesztelenkedve. kedve. volna azzal, hogy majd csináltat másikat, de nem szeretek valótlan dolgokat ígérgetni. A kis Ábrám ebben az életben már semmit nem fog csinálni, csak kínlódni. A szájába neki is egy rongyot kötöttem, mint annak idején Párizsban Fatimének, azon a bizonyos estén Pupetgrófnél lakásában. Csak annyira, hogy ne legyen túl hangos, majd a visítása, amikor elkezdődik a ceremónia. Végül a lemesztelenített, összekötözött kezű és lábu kisembert óvatosan belehelyeztem az enyhén langyos vízű óriás fazékba. Ábrám felhúzott lábakkal, Háttal a fazék falának támaszkodva ült a melkasáig érő vízben. Ekkorra a tekintete már ilyetté vált. Szemeit ide-oda forgatta, és látszólag már kezdte elhinni, hogy valóban megfőzöm. Hangot csak akkor kezdett kiadni, amikor a víz lassan egyre melegebb lett, és fizikálisan is világossá vált számára, hogy mi vár rá. Sápat volt. Homloka verejtékezett. Közben beszéltem hozzá. Igyekeztem felvilágosítani a halál kapcsolatban. Elmagyaráztam neki, hogy a ceremónia jóval tovább tart, mint a mágia halál, amely igazából egy nagy csalás, hisz az áldozat rendszerint előbb hal meg a füstmérgezésben, mint hogy a lángok martalékává válik. A rabló támadását szándékosan nem hoztam fel neki. Illetlennek és rangonalulinak tartottam volna felemlegetni neki az esetet. Először egy üvegfedőt tettem a fazékra, hogy a hangja majd ne nagyon szűrődjön ki, de aztán rájöttem, hogy az csak felgyorsítja a víz forrását, és a lecsapódó párától úgy sem látnék semmit, így a fedőt levettem, és a várható üvöltés tompításaként inkább feltettem egy hanglemezt. Wagner, valkűrje, tökéletes választás az eseményhez. Végig a fazék mellett álltam, és figyeltem, ahogy a víz melegedésével kezdett egyre jobban pánikba esni a mesztelen kis ember. Hangja nyűszítővé vált. Próbált felállni, de egy erős sétabotot a melkasához szegezve, ilyenkor könnyedén visszatoltam. Egyszer az összekötözött lábait emelte fel, de ekkor hanyatt esett a fazék aljában, úgy kellett a bot fogantyújának segítségével kihúzni a fejét, hogy nehogy megfulladjon. Ezután inkább csak felállni próbált, de mint említettem, ezt rendszerint megakadályoztam. Ahogy forrósodott a víz, úgy kezdett egyre mozgékonyabbá válni és egyre hangosabban szűkölni. Összekötött páros lábaival rugdalt a megállás nélkül a fazék oldalát, talán, hogy meghallják, vagy arrébb tója magával együtt a lángról, de persze ez nem ment, hisz ott álltam fölötte és lefogtam a zengő kongó fazekat. A kezeit emelgette, és könyörgő riadt szemekkel rám nézve váltott fokról-fokra egyre hangosabbra a visítása. Lényegében nem beszélhettünk igazi visításról, hisz a száját előzőleg sajnos be kellett kötnöm, azonban a már máskor másnál hallott kutyasíráshoz hasonlatos, sípoló hang egyre folyamatosabb és hangosabb lett. Később elkezdett gőzölögni a víz, így már kevésbé tudtam a fazék fölé hajolva nézni Ábrámunk reakcióját. Úgy fordítottam a fazekat, hogy ültében szembe legyen velem, így a fejére ráláttam. Üvöltött. Kétségbe esett vörös színű arca próbálta túlkiabálni a hangosra állított Wagner opera harsonáit. Nyaki és halántékán végig futó erei kitágultak, majd szétpattantak az erőlködéstől. Próbálta szétszakítani a szájába kötött ronydarabot. Hol rázta a fejét, hol a fazék oldalába ütögette teljes erőből, és továbbra is fáradhatatlanul próbált felállni. Közben sárgás színűvé vált a víz. Amikor a főzőlé elérte a forráspontot, lassan kezdett bugyogni, mint a pokol bugyra. A törpe közben még intenzíven megtébolyodva rángatta a fejét, és tarkójával továbbra is nagy erővel döngette a fazék vastag oldalát, mint a utolsó lehetőségként azt próbálná kitörni. A víz már ekkor fort. ábrám hangja pedig innentől földön túlivá vált. Egyszerre sipító, sipoló, berregő és bugyborékoló hang szűrődött át a valkür diadalittas dallamain. Teste rángatózott, a forrón gőzölgő víz bűztárasztott. Végül Abrám elhalkult és mozdulatlanná vált. Félig eldőlve, összekötözött kezeit maga elé tartva lehelte ki a forró vízgőzével együtt a lelkét. Feje oldalra billent. Szája felőre került, széle kissé felhúzódott, kivillantva néhányat a ronyba harapó fogai közül, köztük egy ezüst színűt is. Felül lévő szeme sonyítva merett a fazék falára, az allul lévő szorosan összezárva maradt. Végül a ronda látvány elveszett a mindent ellepő sűrű fehér vízgőzben. Wagner Walkür című operája, 68 perces. Körülbelül ennyi idő kellett hozzá, hogy Abramnak is vége legyen. Hogy a kis testel ne legyen túl sok problémám, elhatároztam, hogy alaposan átfőzöm és kiöntöm valamelyik sikátorban. Rátettem a fedőt a fazékra, és a fotelbe ülve elégedett szívvel belekeztem egy könyvbe. Ábrám szétfőtt testéről később leöntöttem a bebarnult bűzölgő vizet, és a puha torzót egy papírszatyorba helyeztem. Éjjel elsétáltam vele az egyik sikátorhoz, és a kukák mellé tettem. Másnap a fazekat is kitettem a Columbia Street egyik sarkán, távol Ábrám testétől. Távolról még láttam, hogy egy termetes asszony rátalált és magával vitte. A történet végeztével síri csendált be. Robert végül keserű hangon sóhajtott fel. Íme birtokában vagyok a törpe igazságának. Elég felkavaró esemény. És persze ismét nincs semmi bizonyíték. Hogyan is lenne? A kidobott fazékban pedig azóta egy népes család főzi a mindennapi ebédjét. Pontosan, Robert. Nem érzi úgy, hogy túlzás volt ezt tenni azzal az emberrel? Nem volt túlzás, Robert. A büntetésnek arányosnak kell lennie a többi bűnös büntetésével. A többiek közül volt, akinek jóval kisebb bűne volt, mint a rabló törpének, mégsem volt könnyű halála. Akkor mi indokolta volna, hogy Ábrám megussza a kint, és szenvedés nélkül szenderüljön át a más világra? Robert megértette Endi gondolatmenetét, így nem is volt képes válaszolni neki. Mr. Todd, elmondja nekem végül a Sinclair esetet? Mi történt az újságíró lakásában azon a napon? Sajnos be kell érnie ennyivel, Robert, felelte a bűvész. Robertet váratlanul érte az öreg válasza. Azt ígérte, hogy egyszer elmeséli nekem. Egyszer elfogom. Azonban még nincs itt az ideje. Robert kissé csalódott lett. Vitába azonban nem szállt a gyilkossal, így összeszedte a dolgait, majd kezet fogott vele. Hamarosan keresni fogom Mr. Tot. A Sinclair ügyjel még úgy is adósom. Viszlát, Robert, mondta Anditot, majd komor tekintettel nézett a távozóíró után. Másnap reggel Robert lakásának ajtajában David Hooper nyomozó és egy másik detektív jelent meg. – Jó reggelt, Mr. Gibson! – A felettesem Tyson nyomozó. Szeretnénk beszélni önnel. Tudunk váltani pár szót? – Persze, tessék, jöjjenek be! – invitálta be a két rendőrt. – Sikerült nyomra akadniuk? A két nyomozó hivatalos arccal kimértel lépett be Robert lakásába. Álva maradtak, miközben David Hooper beszélni kezdett. Nézze, Mr. Gibson! Tegnap az önbejelentését követően egy technikus csoporttal kimentünk Sinclairék lezárt lakására, és a lakásban található összes könyvön nyomelőhívást alkalmaztunk. Nehezemre esik ezt mondani, de úgy tűnik, önnek igaza volt. A szóban forgó Dostoyevskyi könyvlapjain valóban idegen ember új nyomai sikerült rögzíteni. Az új nyom beazonosítása folyamatban van, azonban ez eltarthat néhány napig. Azonban úgy tűnik, meg kell követnem önt. Robert szívéről kű esett le. Rendben van nyomozó, köszönöm, hogy szólt. Esetleg van még valami információja? Igen, néhány éve történt egy különösen kegyetlen gyilkosság Brooklynban. Egy fiatal fekete fiút hat lövéssel kivégeztek. A nyomozó sóhajtva a társára nézett, és kétkedő hangon reagált. Volt pár ilyen az elmúlt években. Mi a pontos helyszín? szólalt meg az eddig hallgató Tyson hadnagy. A pontos cím a Water Street és a Front Street közötti részellévő sikátor, felelte Robert gépiesen, hisz már a kisújában vannak endított visel dolgai, és azok összes részletei. A nyomozó lejegyezte a címet. Mit tud erről az esetről? Úgy tűnik, ezt a cselekményt is endított, követte el. Tyson megvakarta a szemöldökét, majd rövid hallgatás után nyugtató hangon szólalt meg. – Kikeresem az ügyet. Azonban ne essünk túlzásokba. Minden gyilkosságot New Yorkban azért nem követhet el egyedül endított. Honnét veszi ezt? – elmondta. Elmesélte részletesen úgy, ahogy csak azt tudja elmesélni, aki jelen volt. Ha szükséges, a rendelkezésükre bocsátom a hangszalagokat. Tyson elgondolkodott, majd reagált. Egyelőre nem szükséges. Persze utána nézünk, hogy történt-e egyáltalán az említett helyszínen ilyen ügy, hisz rengeteg felderítetlen ügyünk van folyamatban. Azonban azt tudnia kell, hogy egy beismerés, főleg ha azt nem a hatóság előtt teszik, még önmagában nem alapozza meg a bűnösséget, azonban a nyomozás elrendeléséhez elég, amennyiben szükséges, felfogjuk keresni. Rendben van, felelte Robert. Ha bármiben segítségükre lehetek, csak szóljanak. Robert felvillanyozódott. Hát mégis sikerült. Ennyi év után mégiscsak sikerülni fog valakinek megállítani és síralomházba küldeni ezt a aberrált szörnyeteget, aki ennyi ember kínjaiért és haláláért felelős. És ha eddigi áldozatainak és azok hozzátartozóinak többsége soha nem lelhet megnyugvást, hisz az ő esetükben nem lesznek bizonyítékok a tettes ellen, az mindenképpen elég tétel lehet, hogy a gyilkos végül mégsem került el a felelősségre vonást, és még életében a földi igazság szolgáltatás elé kerül. Nem mellesleg pedig, nem kell várni tovább, és kiadásra kerülhet enditott gyilkosságait feldolgozó könyve. Írásbeli szerződést úgy sem kötöttek. A vénharamiának hamarosan kisebb gondja is nagyobb lesz, mint hogy bizonygassa szóban elhamzott megállapodásuk részleteit. A telefonért nyúlt és felhívta a kiadót. John, viszek hozzád egy anyagot? Érdekelni fog.